Thank <laughs> you. ته سلام نه ور کړي هغې کې چې کومه خ کولاوه اللهالله نو بیا دی سلا ته سلام نه ور کړي وه دو موا ووي یو د مواري نوبی دی س سلام دخور قانون چی کمتن دید و تما هف قولوک ما قلدیلات دا خلق ترسول دا دا تلاوت یو ختمو قطل ما اوحی و ان قطل والقرآن یتلو علیم آیاته بلگ ما اوزلی لیکم الغبک قرآن کریم الله تعالی قانون شای نظام و کلام د باری تعالی دت څنګه چې کمزونو کمال پاز الله تعالی نازل کړی په خپل پاز او کټی کی هغه چې کمزونو خلقو در سوال دغه نبی رسول الله صلوات و سلام یوځي کوریو دویمه دې مواریوا داغی متن و کول داغی تشریک کول باغی باندې خلق کو یا کول مانن و عملن کزنو زاینو کې لږ زی آیاتونو او عقیده سره تعلق لرو منلو سره تعلق لرو او باغی سو څه نه په ریبا دی په صحیح طریقه سره خلق کوي پهول د دې اندالې په معنا او په مقصد باندې خلق کوي کول عمل عملا بالاخره دی آیات کریمه ای عمل وسن کی عمل وسن کی ما آغا عمل لنبی علی السلام او دل داون دا آغازی مواری و شا عملی طور خلقو تا دا اللہ و تعالی قانونو کوي شا دی باندې بانے وا با پا عمل کیجی قا کی دی په عمل کیجی دا ادویم ازی مواری و دا دینم قرآن کریم تعبیر کرده ده يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ لا رنگ لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم وردت للقرآن ترطيلاً وذکر بالقرآن من يقاف وعيد دا جمع زمواری واد نبی ری صلاة و السلام جوار زمواری نبی ری صلاة و السلام فا سره تریقی سر سر سر سولی فا کل سر اغال نبی ری صلاة و السلام سر سر سر شیدو حجتو الویداب و مقابلنی نبی علیہ السلام و السلام و فرمائی علا حل بلغتو مانسی مواری و رسولا لگا نبی علیہ السلام و فرمائی انکم تسالون عنی یوم القیامة تا سنوہ دا قیامت پا ورز زما تبوس کی گی دا قیامت پا ورز ورز زمان تبوس کی گی زمان بارہ کی پښتو سوابسه جواب ورکوي الا هل بلغتو ما خبر را سوال دار صحابه کرام اغه چې کومنه نو فرمای بلغتا و اديتا و نصحتا صرف تبلیغ نه نه بلکې بلغتا و اديتا و نصحتا سوال یو موکول دره سوال حق تسوق ادا از دایته او انا سخته هیڅ کوم ننور سوال نه بلکې تاخير خوایي کړی در یعنی تیرې زمواري ادا کول نه دي چې بلور سویګر باندې تړې چې کمننور سُوکی او کآپ نه چې کمننور سوقمنیو کو زماني بیانو کې او خیر که و ما علینا ایلال بالا بس کسی اخلاص شي نا نبی علی صلاح و سلام صحابه و توی و نصح تا تا پدا تی انداز باندی خبری دا تولی دی تا تی کننو خیرخواهی کردی دا اددائی تا و نصح تا خیرخواهی دی کردی دا دا هر یوتان دا هر چا نبی علیہ الصلات والسلام دا غتولی زمواره یې خو کلی انداز رسولی په دې رسول کې نبی علیہ الصلات والسلام د خپل سر او د خپل عزت د خپل مال او د بچو هیڅ پروا نه وکړي هیڅ پروا نه وکړي عائشه رضی الله تعالی عنها چې یو ځل تاسو ته په تاسو خدای الله پلار کې ډېر تکلیفونه راوړي دی نبی رسول الله صلی الله ما اوزيہ بالله احد مس لما اوزيتو زما ورو ده کې تکلیف هیڅا ته هم نه راسي دی ما اوزيہ بالله احد مس لما اوزيتو ما د څه تکلیف او درد راسي دی نه دا څه بل څه راسي یا تي عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو کو وې د ټولونو زیات کم یو ټولونو زیات کم تکلیفو هغه ته وی عائشې چې تکلیفونه ګډيرو او زمابه د توای پرزیرانیش د توای پرز به زما هیره شي یو طرف ته کانو بارانو او بل طرف ته چې کم نهرو ورسره ورسره جه کمدنو د کنزلو د معشومانو او در لویو با دیره دیوی آغا ورسره او منو روحانی ایزاوه او ام جسمانی ایزاوه اولویو دردمند داستان دی صفحهی نبی علی سلام دیست پروانه ده کردی او نبی علی سلاة و سلام آغرا سولیه آغا دا نبی ری صلاة و سلام دا قرآن کریم وضاحت چه قولانی کرده دی و عملانی کرده دی قولانی کرده دی و سی کرده دی عملانی کرده دی آغا وضاحت چی دی زمانگا استاز و مخی طالع کا سنگ چی تو قرآن کریم دا الفاظو اللہ رب بلیزد حفاظت کرده دی در شاندی غیبی طریقی سرات اللہ رب بلزد دی نبی صلات و سلام داری کلی تشریح امسکرده نبی صلات و سلام چه قولانا عملن دی قرآن کریم کم وضاحت کرده نو آغا زمنگا استاز سمخی تزکمدنو دی احادیس و بشکلوانی موجود دی دا احادیث په شکل باندې موجود دی د احادیث و بانی زان پو یکول دا غی خدمت دا چه کمدنو دا قرآن خدمت تی دا دا قرآن کریم صدی خدمت تی دا احادیث دا قرآن کریم چه کمدنو وضاحت تی دا منکرین حادیث ملحیدین در آقای باست و رست و تفصیلی را رواند انشاءالله و آقای در خبراتی کمدنو وی چکر دیر تسلیمان اومنی اول منی نه حالی او که وی منی مجبور شید و قرآن در تشرید دا و تشرید دایمین دا, دا تشری وقتی دا دا وخت سوا تشریو او څو نوم د قران خپل د تشریکو یعنی موږ د نبی رسول د تشریبAbandon نه یو <تصفح> او خصي تشریو یعنی هغه ور د قران و ظاهر داسکی دو دا اوس په موږ د قران و ذات په بله طریقه باندې کوو او دور مناسب وضاحت کوو ته د قران کریم دا یوه قانون دی د نبی رسول نبوت کوم دا یوه دی ته تشریح سره دا دی دا پداده کې نه اغه اول 20 امنی چې بیا کله دیر چې کمدنو د غشی زونو آیاتونو مجبور شي اغه غیری تشری کیدلې شي نو وی منی چې او د قران مجید څه ده شایسته تعهدی د قران سره ده تشری ده دا خدای مين ده دا. وقت یې واهغه وخت سره ده غطا وا مناسب او دا تشری چلی شي دا د غیری کمدنو یو ملحدانه رايده د قرآن کریم نړی او احادیث لري کول <سؤال> قرآن کریم محمل متن پاتې شو او د اصول بیا په کوم طرف اړای بیا بیا اړای بیا په کې د الله دی کتاب صاحبداري نیوي بیا به اتباع الهواوی بیا به خوایشاتي خوایشاتوب چې بیا ذکر خلق رواني هدا ور جنا احادیث د قول په احادیث به نظام کوم کول داځې کمندونو لري مو ستاندې شادي اور ډېره مهمه خبره ده د کتاب د شروع کې دلونه مخ یو څو خبرې دې کمندونو هم هېداغه هغه قول کېږي په مقدمي په تور باندې پای کې یو خبره دې کمندونو هغه ده فضائل للم حدیث للم حدیث سے گبر و فضیلت فضائل للم حدیث سے دی ناغا دیت زیاد تی نبی نے صلاة السلام روایتوں کی مختلف روایتوں ناغر آغل دی پاره سره نه حدیث جننه نه دیل می حدیث فضیلت معلومي دي حدیث مبارک ته نبي عليه الصلاه والسلام فرمايلي دي نبي عليه الصلاه والسلام فرمايلي ان اول الناس بيوم بي القيامه اكثرهم علي صلاه ان نه اوله نېوي یو ملقی یاې اکتهرو همله یا سواتتن د قیامد پرز بېزې معخوا تهه سوو کې چې په ما دروت شریب ډېرووي در شری ډېر و د درود شریب په باب کې د دروت شریبیکمغیرره چې کوم نه نو غه را ژي او اهل علم له خصوصا څنګهم اهل علم میه کټولابا وک علماء عام مسلمانانو له خپل علم له خصوصا په هر روز مردد نګای کی د درود شریف لړې راګی تور کول پکار دي په علمي میدان کې د درود شریف پیس شې د نو دا ډیر زیارت ښا علمي ميدان کې او بیا چې کوم عالم هغه دې کمدلو لنور او خلق او د اصلاح او د دین د خدمت اراده لري چې زړه د الله تعالی د دین څخه خدمت و ما غیر ضرود شریف وایلی دې زیات ضروري درزه صحیح ساده ورد شې دا نو د درود شریف په کارو اغه ځکه کومنه نو ډیره نوی نیو صلیزله دی تفصیل دي کې اوقات څنګه سپینځو مونځونه دی او کینځو مونځونه سره سره شل زل درود شریف وای صلیزله برابر شو دا تفویض د باندې هم نه ملارېږي او درود ابراهیمی وګد ته مختصر درود دی وای الله مسلی علی النبی ال امي وعلى الی وسلم تسلیما مختصر درود شریف کی ہوئی ولیکہ په توجه سره درود شریف وویل دا چې کمنو اهل علم ولا ډیر زيات زوري مې علمي والا چې دې په درود شریف ډیر او اوري یې دې دا چې یو حدیث نو پای کې شو درود شریف وویل داګه په تشریح کې بخبره کې سوزل سره وې نبی و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی جنابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر کو کہ ابھی و چې ما نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د آل الصلاۃ والسلام په دوزره کې د درود شریف د بیا دی د دې وجوه نه نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دې حدیث مزرب چي نو هغه مشتغل دی په حدیث کې اکثرهم علی الصلاۃ چې دا چا په مابانه درود شریف بیر ویلی وی لقیامت پورت با ما تا غریب ما تا با غریب سوی نیز دیوی دویم روایت که رضی نبی رسلام فرمائی لینی نظر الله امران سامعا منا شیئن یو حدیث کداتی نظر الله امران سامعا مقالتی و الحدیث کداتی پواا حا ثم ادا كما سمعا الله دې هغه بندا سره تاسو ساتي چکم بندا زمانه سواوري یا زماي و خبره سپړه واوري ده نو یاد ہے کلا فحافظا خبره سپړه پواا نسان سره تمبال کړه ان تکړه دې شیررن ثم ادا كما بیایی جسنگ څنګه دلیوانو اک کشان دی بلتا زکرا وی رسولا تر رسولو بوری یاد اکرا ندتا نبیر سلام دعا کری دا شا اللہ ری سر و تازه ساتی بیا حفظ یادول شو و آها کی عالمانوی تکراری من چهیر کنی شی آو اغدی سمنو با عمل سارا چه باغی بان او بیا بلته پقکششانې وورهئ دواله نضر الله عمان الله ر دی سرو تازستاتي د نو نوبی سرسلام دوات قبلي که نه قبلي او زې عالمان ووي دا اخبار دی دی اخبار یعنی الله ب سرو تز تاي دی به ترو تااضې تر دا نوبی سره سوکې خبر وورې چې دا سړی بهس دي سرو تا داو دي کمنو تر او تازوي نظر الله او د دې تجربه چې دا صدابو شيوخو الحديث صحيته نشي خو واه شيوخو الحديث شامو تبيعين د سنتوي شي چې کوم مدارس کې هغه دې کمنو شيوخو الحديث صحي تلل چې کمنو هغ د سرار وکې خو چا مطببیغ د سونه کوي هغې به سره چې کمو خولی کېږي وم تازه کېږي مو دا هغوی په مخ باندې د ملااوتو ار نه را ځي مرلاتو باار نه را ي دا اکثر چې کمدنو غااخونه فریوزي او بیا خللووم کار شپ دا شکل چې کمو راسې لکه خولاته نه شو شي ختم م شي خو لکه مونکو په خلو شو خو خک لا تهریبترې ده او هغ رته ده چې کمو خولی کېږي تازهه کېږي او مړوي کېږي چې نه مونکو په کمړ نه دی به چالیددللی نو هغ کو اتاعتبا ش نهتهې فرات هغه به لکه چې بخاري بهله نه وردي بخار به پیدا راځ ستا شته رحم والله تعاللا فرمایل بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی نو خبر از آتی دا شاگئی کی و اکتباد نبی علیہ السلام نبی محبت دے چاہ بنی ہے نبی علیہ السلام دو سلام بنی ہے نبی علیہ السلام دو دعا دا حاصل اولو طریقہ دا, دا چلکا صنع سرے دا حدیث السلام مشکلتی آو کی دا نو موږ د استوخ مولصره د واځوړ ذکر کوي چې پر کار دا د چې ترಳೆ چې کمندنو کال کی یو کتاب د حدیثو هغه وي په مولای نوبل تر پڑاووی وړو کې کتاب مختصر کتاب او کتاليبو علمي حاډ یو کتاب څخه دې او د حدیثو کتابه اړه درجه کې یو یو وی کنه دد فده دا هغه فرمیل س مور و دا د مخلو کې داغونه چې دي می دا لا کوې لګ ټولو ورست حجمم زو ته سانی ته جاې س کوي زته نو د مخلوک تکرهچي وي نو دا سرړې لرس کې خللا کوي ژ د سلات السلام د الله تسکررهچې ږي هغې باېرس کې دا و سره یوکه قسم چې ګمونه دوايي دلته دا پکاري دات کوم ملګرم هغه زمو مدرس شو چې خپل دې کوه په انفیر مود دره محمد الله تعالی په ما ته وی چې کتابونه پڑاوای تاسو سره سره سبقونه یې په ما کې کتابونه و تاوین چې دادي دادي دادي په ما سره یوازې سوالین د محافظه مایه په ما ته وی چې واځ دا غدي په ما ته وی چې او چې واځ دا غدي ما شي او چې دا غدي چې دا دي څه څه نشته په ما ته وی را سره ده ما په تاتباه وولینا چې زما وا په پیل د بزلو کې دا غل چې را ده په کوم کتاب ما ته د حدیثو سکی یاد کی چې دا کتاب په کې را سره ده لکه نو دا یو رساله نیمه مختصری خير ده په لکه ځنګ جګړې بنوي په کار سره ومولن مدرسو کې ګاړی کو که نه چېڅ پولې سر سره او په نقص کې کتاب نو دا شو دا واړي کتابونو به سره نورو او مدرس تکې وړه ووروم نه خار مدرس ت کې پاغ وخت پهغه به ما ماګو د مشک ترجمه کو فیلکول به په ک تک هم ن نه وي لکه تشري مشرري مشري به په نه کوله خو دا ترجمه ب او اوطریبان به مونور سره نو وځو ما غیادونه کتارځي مې وپرا په نبی رسول الله تصفیرو شوکان چې وځا کاروشو په دانو رکو په پاکستان شو خپل فاوري دي چې داو کې دادي داو کې دادي په رسول نبی رسول الله پر دا فاوري مو غوې اره په فائدې راځي د دې استغلال د حدیث درې مې او حدیث مبارک ته نبی رسول الله پرمایلي دي الله عمرهم علا خلفای الله زما په خولپ را حموکه زما په خلفا را ومن خو لفاکهه رسول الله ویل شو ستا خولافا سوو کې خلفا ستا سووکې نوبییرلا دلا مرته او مایل خللاپا زما چې دي دی. الله دیناکستان دي چې یاروونه ادی سیل الناس چې زما د عادی سریواتې خلکو ته خلقو تا روایت کی یو علم ذکر کی ویچی یو علم خلقو تا حدیث بیانه او خلقی او ری وکا انما فیهم نبی یتاکلن لکجی کی پیغمبر یو دید خبری کی ذکر دار چا خبری دی نبی علیہ السلام قرآن خلقو لی و صرف دا مولاکی سٹسو او دا نبی علیہ السلام خبری خلقو تا سکی اور او دا د نبی علیہ السلام خلقو جی جانشی او نبی علیہ السلام دعا کرد ان شاء الله ومرحبا على خلفای الله زما په خلفاو سوکا رحم وکړه صحیح دعا دا عالمان ذکر کیږي چې نبی علیہ السلام دعا یو شریعه حاصلول غواړي چې کوم عملونه باندې نبی علیہ السلام دعاګانې کړې یا کار دی کوي نبی علیہ السلام دوا وکړي چې نبی علیہ السلام دعا یو شریعه حاصلول غواړي ورغه عمل لکه چې کوم باندې نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم بکم دنو دواز کریده لکن اگو دا تیر نظر اللہ و عمران لکنن دارا تازہ گئی دوازوان دا گئی دوازوان داوس پر احمت دوازوان نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم پر در احمت ہوئی دی سی اللہ رب و رضیتو جی کمدنو رحمتو کی بل حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ وسلم فرمائی دی یا حملو حاض العلمہ عن کل خلف عدوله ینفعن عنو تحریف الغالین وانتحال المغطلین و تعویل الجاہلین یحملو هذا العلم عن کل خلف عدوله دا علم چیزه هذا العلم دا حدیثیت دا مشرانو نیچی افلی که شرانی چی که مخلی وعاک کشران آغا بیقلی چه غا عادلانی نبی علی السلام دادی حدیث و علاو تا عادلانویت باریانیو غدول صفت و کو. نبی السلام چې دی علم حدیث و چه تون کی چیدی و دا خورا خلق تا عادلانوی یحملو هازل علمان کل خلافن غدولو و دی کشرانو تی چه کم عادلانوی او نیکانوی اغیبتی کم نو دا, دا عیلم سکی کچه تیدی از حمل مطلب نبی علیه سلام و ایلو چه حمل صده نو کار داره چه ین فونانو تحریف الغالین و انتحال المبقلین و تعویل الجایلین ده دینا بالی ریکی ین فونانو تحریف الغالین غلو چه کمدنو خلق او کی زنی سی زنا ده زنی کم کی و زنی بکسه کی زیاد کی دا غلو ده نو دی با داد ده تحریف چه ده دا غولو چې دا حث سید الدین نه کمپلیو یو سیب کیسه کوي دوی ار کړي د دوی بازار دا ل حمل مطلب دی چې دا چې کوم ابتداء شوې ده دا ولري کی تحریف الغالین و هم انتحال المبطلین با ته فرص کولې واغې دې کمند نو خیر دین و دې انتحالوي خیر دین څه کوي اووش دین نه وي او هغې با بل د چا لې دین و لې نو دانو کار دا دی د مشتغیر ح حدیث ح چې دا د کمو حث داخللي د د دویم خدمت دا دی چې دا به دا کار کوې چې دا کوم غیر خلکو پهین ک را د نکړه د به سکی لیبل به د چا لول ددین دا به لې کوېونې حاله دراه جاهل خلق پويږي جنبه حديث شعباني بعدي شعباني څنګهږي پويږي نه او استيبال هوايږي نو هغه دا حديثو مطلب په خپل خواوي غلط مطلبونه دا حديثوي غلط مطلبونه دا به بياتا او چې کوم نو تجربه شي په دا چ خلک څنګه چې کمه د حدیث په خپلواخه مخمانه کې دا قسم چې د قران کریم په خپلواخه خسته کې معنی کې او دا قسم چې د حدیث په خپلواخه خسته کې معنی ویږي چې کمدونه حدیث په دې دلاګا دي روح سلامه تلابه سره بس یاوٹی کی تیگتیلی بس باقی بانی چی کم نینا را آنی دا دغت آویلونا و غلط مطلبونا رد کول داد دی کار دی دا دی کار دی یعنی حت لکسم چی قرآن کریم کی آنگا مطلب مران دی چی کم اللہ را لگلی ہو تیزان نو دا قرآن مطلب ہو نو آئی او نبیر سلام اجازت کړي لگا صحیح دکنه دا حدیث څوم چې اندر دانا دا شګری حدیث آزاد دی په خپل خپل حیثیت سره واي مطلب وای په هغه طریقې مطلبونه وایا او دا حدیث ته شریته ځان نکوهه دا د اړین اصول دي هغه اصول په حدیثو تشریح کړي دا چې په اسلام باندې د انی الله تعالی یو تقریری دی مختصر غنطا که ملاویگی ورکلی رسی ورکل غنطا کلی حل خبر المدنی تقرید ترمیزی لیل خبر المدنی مختصر غنطا کلی فاقی که آغا دی کندنو دو مشتغل بالحادیث عام حدیثیت والاستازان حاوکتو لبای کرامی دو آغا دی کندنو دو وارقي او قصيده ويل ذا عبد قصيده دا او فارقي دې قانون هغه دي چې آل العلماء الحد اصحاب الحديث هم آل النبي ويل لم يصابوا نفسه انفسه صاحبوا آل العلماء هم آل النبي اصحاب الحديث هم آل النبي دا حدیث والا چې دي دادن دا نبی علی صلاة و سلام آن لی مم آن نبی دادن دا نبی علی صلاة و سلام لی. آن لی وَإِن لم يَصْحَبُوا نَفْسَهُ اَنْفَاسَهُ سَحِبُوا کده نبی علی صلاة تا ری تے کمننو صحبت ندر آن لی دا نبی علی صلاة البازو سره انپاسو صرا تی ان نبی علی صلاة نقلینا کما حوال البازو وطلینا دا اگر سر صحبت تشویدی کده ذات سره صحبت نیشتی دان پاس بزره تشتا صحبت شتی ده آنو نوی دی جایزی کندنو فرمایی لیدی وی ما تجریبه اخلامهم اذکا و افضلو من دم شهدائی ومیداد ما تجریبه اخلامهم اذکا و افضلو من دم شهدائی دا دا حدیث طالبانو د حدیث د قلم سیاهي چې ده اذکا وا افضل من د مشهداي اغل رپا کلا وړه ثواب واللا د شهيد د وینینا حافظ عبد الله کتاب د جامع او بيان لنم وفضلهي خو کتاب دی جامع وبيان العلم وفضلهي استابنم نه عربای کېم نه او مشکلات شم خدا وساله تاسا نه کېنو او بیا به روته شي نو پیراګرام سره سپچار کې وځه راځو یو جلد 4 څوس نو اویګی چې کمنو هغه په مایلې دي دوره وایې تونه نقل کړی یو روایت نه کالکل شي پاری دا دی که دا قیامت پورز با دا علمان سیاهی او د شهید وینا دا براول شنون طلل روشنون برابر روید. یو روایت دی چې دا برای برای برابری او بل روایت دا دی چې د شهید دا دا دا دا دا علم وید دا سیاهی چی دا دا با تینا راجحه یو روایت کینی چی دوار بود برابر باشی بل روایت چې دا آده آلم دا بین اداشت سیاهی با بیزشی پده که زن آلمان دا دویم روایت دا اول تشتی وي چاول کی ہوئی چی دوار بود تا دلشید و بیانی چې چی برابر با ایگنامی با برابر دویم روایت که داری دا دا دا بین اواتن دا دا سیاهی باتن زمدارجه دواره روایتونه په خلک ځای صحیح اولماون فرات دې سيء فرات زميني هي وخت تور دا وو دي د خدمتو خدماتو کې وختي تور صحیح لکه په او باطل باندې ترڅ کې او کې غوا باطل وختي تور او بس پرادو کې وځه خبر ختم شي بیا غوا علم نه وي کتاب مو سره ختم شي دا وو خ سره دې قانون مدد سکو دا چند شهید بینه وخت سره داردی کمدنو اعلیه کریمت اللہ زکی خود دویم زن عالم داردی کتابوی دی چه آقا دی کمدنو لکا روانی لکاو زیمان بخاری تو کوران صاحب دمشکات تو کوران در سلول کتابون دامنگا چه واید نو آقا اشتی؟ صحیح دکانا نددهی در سید شهید دویدی نظر شوا حب پای کی د تر دیر وخته پورې ده لاره چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د دینه خبرتیا کوي فضیلیه دغه ځنا دوری وای چې نو زکرابلي چې علماو خدمت د وقسمو خدمت دې کانونو شو وقسم ادم مختصری تاریخي سره مونږه فضیلت د علم حدیث څخه دونو اغاز وکړو د آداب الحدیث بیا تارو علم حدیث په وایو د دا ابتدا په توګه دلګ